és egyetemi oktató, nem csak a Picsi Egyetemen, hanem mit csinál ön a Pozsdem Egyetemen? Ott nem nem vagyok oktató, uh -huh. <gül> ott hát egyszer tartottam előadást a közép-európai média helyzetéről, és aztán ettől függetlenül kaptam az egyetemtől egy díjat, egy Volter díjat, amit négy éve ad az egyetem a Springer alapítványjal összefogásban olyan Oktatóknak, kutatóknak, akik az egyetem megítélése szerint a tudomány szabadságáért és a vélemény szabadságáért hmm. tesznek a munkájukkal. Laudációban egy kicsit pár mondatban többen miről beszéltek önnel kapcsolatban? Ez egy ilyen megtisztelő helyzet volt, és hát ez mindig furcsa az embernek a saját munkásságát így visszahallani. De alapvetően mindaz, amit mondjuk 2010 után akár oktatóként, akár a mérték keretein belül végzek, az tulajdonképpen elhangzott ebben a laudációban, tehát hogy valamilyen módon hangsúlyozva egyébként is ezt itthoni, Beszámolókban is, amikor engem kérdeznek, igyekszem kihangsúlyozni, hogy pártsemleges módon dokumentálom, dokumentáljuk a kollégákkal, és érthetővé tesszük a, a magyar viszonyoknak az átalakulását, nyilván elsősorban a média viszonyokét, de hát ez összefügg a demokrácia állapotával, és hát ilyen módon segítünk megérteni nyugat európában is azt, ami itt történik, vagy hát legalábbis, Erősen dolgozunk rajta, és megpróbálunk kapaszkodókat hagyni ahhoz, hogy aztán majd később legyen honnan és legyen hova visszaépíteni. Hmm. Akkor, amikor átfette Walter díjat, akkor elhangzott egy beszéde. Ennek a beszédnek van egy íve, amelyik a sajtói szólásszabadság egyetemi megsértéséről szól, uniós alapértékek, alapértékek semmi bevételéről. Azonban van egy olyan része ennek a beszédnek, ami nagy valószínűsége ez volt az, az oka, vagy a helyzet, amire divált lehozta teljes amit elmondott. Mi ez a gondolatív? Azt hiszem arra gondol, és állandóan küldetésemnek tekintem minden nyugat-európai konferencián, beszélgetésen, Előadáson igyekszem világossá tenni, hogy az, ami Magyarországon történik, az nem csak annyiban érinti Európát, hogy a hatásaiban egészen biztos, hogy pusztítólag hat arra, amit a II. világháború után közös európai értékeken alapulva felépítettek, hanem, hanem abban az értelemben is nagyon komolyan kapcsolódás Európához, hogy az Orbán rendszer, az gyakorlatilag úgy haszonélvezője ennek a, a közösségnek, hogy teljes mértékben semmiből veszi, sőt, hát a szemébe nevet, hogy ne használjak csúnyább kifejezést ennek az integrációnak, ennek a közös európai értékrendszernek, és ekközben Európa minden további nélkül állja a cehjét, finanszírozza ezt a rendszert, és ott teljesen világosan látjuk, hogy Egyáltalán nem működne az Orbán rendszer az európai pénzek nélkül, nem lenne ez a fideszes médiarendszer sem, amit ezekből a pénzekből lehet keresztfinanszírozni. Miközben egyébként, tehát még most is ott tartunk, hogy az európai néppárt azon okoskodik, hogy bent kell -e tartani Orbán viktor abban a néppártban, amelynek az értékeiről le. Orbán Viktor semmit nem gondol. Számára ez pusztán megint csak egy, egy politikai mozgástér. Úgyhogy hát Európa felelőssége és a nyugat-európai államok felelőssége akkor is óriási, hogyha én azt elfogadom, hogy a magyar választópolgár nem lehet leváltani. De hogyha Európából nem érkezik világos üzenet, hogy már pedig az, ami Magyarországon történik, az, az európai értékrend mentén értelmezhetetlen, vagy, vagy csak és ne, kizárólag negatív módon értelmezhető, akkor a magyar választópolgártól miért várjuk el, hogy ő sokkal okosabb legyen? Mennyire volt ennek a gondolatsnak a kifejtésében korokán, vagy mennyire volt diplomatikusan kerek, és vajon a mondani valója, miatt hozza leadivált a teljes beszédet, vagy az, ahogyan kifejti. Ennél szebben már nem tudom körbeérni. a kérdést. Tőlük kellene megkérdezni, nem, nem tudom megmondani, hogy a, a Tivelt pontosan mit látott a szövegben, Azért azt gondolom, hogy őket érdekelte a, a magyar tudomány, civil társadalom és média leírása is, de hát kétségkívül uh, nagyon hangsúlyos része volt, és maradt a szövegnek ez az Európának célzott kritika, uh -huh. és azt azért tegyük hozzá, hogy uh, bárhát Magyarországon az Axel Springert, a Fidesz mindig, amikor éppen az értékei úgy kívánták, Ballit uh, médiabirdalomnak nevezték, az Axel Springert, a Springer, kiadó család az Németországban egy kifejezetten erősen konzervatív értékek mentén működő vállalkozásnak számít, tehát a DIVET ez az, az az igazán konzervatív napilap Németországban, amely tehát elvileg ugyanazt a politikai oldalt támogatja, amelyhez az Orbán Viktor is tartozik, tehát az önmagában is azt gondolom egy fontos üzenet, és ilyen értelemben fontos üzenet a, a német politikának is a Német kormánypártoknak, akik e, tulajdonképpen maguk is igen nagy felelősséget viselnek azért, hogy Orbán e, a rombolhatja az európai értékeket. E, és ráadásul azt is hozzá kell tennem, hogy a szövegben, és ez benne maradt alapban, uh -huh. maga az Axel Springer is megemlítődik általam, mert ezt nagyon szépen fogalmaztam. Mint az egyik olyan cég, amelyik hát tulajdonképpen úgy adta fel a magyarországi pozícióit, hogy nem lett volna muszáj, és nagy valószínűséggel tudhatta azt, hogy egyébként a hátrahagyott ugye az Axel Springer birtokában lévő mondjuk megyei lapok, azok majd néhány kanyar után, a Fidesz még fognak landolni. Tehát egy önkritikus megjelenésnek is tekinthető ez a részükről mondta, hogy a ön szerint nem csak egy hibát, vagy súlyos hibát azzal követtek el, hogy következmények nélkül maradtak a bírálatok, de az is, hogy tíz éven át finanszírozta orván rendszerét? Igen, igen. Mm -hmm. Ez elhangzott, ez benne van a szövegben. De hát azért, lássuk be, nem kellett ezt nekem feltalálnom, mint, mint új gondolatot. Én nagyon sok helyen másoktól is hallom ezt, magyar kollégáktól is, meg azért dühös európai politikusoktól, szakértőktől egyaránt, tehát azért ez, ez nem, nem most először hangzott el. Németország az kifejezetten, és a német konzervatív pártok kifejezetten nehezen néznek szembe azzal a helyzettel, hogy az általuk egyébként nagyon sokáig valóban nagyra tartott Fidesz és Orbán Viktor az azért most, a nagyon régóta nem azon az úton jár, amelyen ők valaha is járni akartak. Ilyen értelemben Mondom, tehát van jelentősége annak, hogy egy konzervatív német lap ezt lehozza, de mondom, tehát ezt nagyon sokan kimondták már eddig is. Képzelje, hogy a órákon keresztül működött még bennem az, amiről beszéltünk a tegnap, és kibővült valamennyivel azért az a gondolat, hogy amikor arról beszél, amikor a Wolter-díjat átveszi, hogy a sajtó és szólásszabadság egyértelmű megsértése, azok az uniós alapértékek, amiket semmibe vesz ez a helyzet, amiben éppen Magyarországon vagyunk. Amikor ezért öltött, akkor egy sor, melyik úgy szól, hogy véleménynyilvánítás szabadsága, a szólásszabadság és a sajtószabadság. Egyébként melyik az erősebb jog, ha lehet egyáltalán ebben az értelemben ebben a sorban különbséget tenni. Mi történik akkor, amikor a véleménynyilvánítás és vagy a szólásszabadság sérül? Ezek milyen szinten rögzített jogok Magyarországon? Tehát milyen jogi eszközökkel lehet élni akkor, amikor ezek vélt vagy valósélemek megtörténnek? Hát ezek egymással nagyon szólosan összefüggő Alapvető emberi jogok, és nagyon sokféleképpen lehet őket megsít. Azt mondja, hogy alapvető emberi jogok, ez azt jelenti történetileg, történelmileg. Mikor mondódnak, neveződnek meg először? Minden alapvető emberi jog az a felvilágosodás korához kötődik, és alapvetően az 1789-es francia forradalomhoz szoktuk kapcsolni, illetve még egy picit időben korábban az amerikai függetlenmedéshez. Uh -huh. Tehát ez a 18. század, és, és azóta, azóta folyamatosan azt kell mondanom, hogy ebben egy, egy nagyon komoly fejlődés van. Sajnos nagy történelmi traumák azok, amelyek az emberi jogok fejlődését előre viszik. A II. világháború után jelentek meg ezek az emberi jogok olyan nemzetközi szintű dokumentumokban, amelyeknek a védelmében, amelyeknek az érvényesítésére komoly nemzetközi bíróságok is létrejöttek mindig csak a, a kárunkból tanulunk, sosem tudunk előre gondolkodni, és hát az a, az a rossz érzése az embernek, hogyha körülnéz a világban, hogy most megint egy ilyen kérdés időszakot élünk, és majd ha ezen túl leszünk, akkor, akkor majd újra megint rájövünk, hogy milyen fontosak is ezek az emberi jogok. Azért kérdeztem ezt rá ilyen sarkosan, mert hogy körülbelül időben Történeti hullá, történelmi hullámban arra az időre tehető, amikor az individuum vagy a személyiség, mondjuk így perdefinitek néve kimondottan megjelenik és fontossá válik. Mert talán ez lehet a gyökere annak, hogy azokban a helyzetekben, amikor illiberális demokráciák előszerehetettel mossák össze a sajtó, és vagy a szólásszabadságot, mondjuk így, hogy a liberális értékekkel, akkor talán ez lehet a gyökere annak. Mennyire mosódik ez nálunk itt Magyarországon össze? Ha jól értem a kérdést, tehát a, Igen, tehát az hogy, az, hogy a. A jelenség úgy néz ki, hogy akkor, amikor az ember sajtó és szólásszabadság megsértése ellen próbálja meg felemelni a hangját, akkor automatikusan liberális vívmánynak, és ezzel egy ilyen pejoratív csomagba é. sorolják be. Ezt. Igen, tehát azt gondolom, hogy a liberalizmus Magyarországon kapott egy nagyon rossz értelmezési keretet, aminek az az alapja, hogy hát valóban egy olyan párthoz kötődik, amelyik az összes párttal együtt elkövetett hibákat, és nagyon könnyű mutogatni rá. Ugyanakkor a liberalizmusnak van egy ilyen sokkal-sokkal általánosabb, nem a napi aktuális politikai csatározáshoz kötődő értelmezése, és az az, amivel elkezdte, hogy az európai kultúra az nem tud másból kiindulni, mint abból, hogy az egyén, az egyfelől szabad, az egyént megilletik olyan jogok, amelyeket sem az állam, sem senki más nem vehet el tőle, és ez a szabadság, és ezt nem szokták hozzátenni egyébként a liberalizmusnak a kritikusai, uh -huh. ez nem önmagában van, hanem ez mindig együtt jár egy felelősséggel, felelősséggel a tetteinkért, felelősséggel a közösségeinkért, tehát itt nem arról van szó, hogy ez egy, ez egy teljesen korlátlan is vad szabadság. A szabadság az a, a, a liberális eszmefelfogásában egy olyan hát, naiv világképből indul ki, hogy a szabad ember az alapvetően jóra törekszik, és alapvetően eh, akkor tudja a saját szabadságát megvalósítani, hogyha ez a közösségének is eh, jó lesz. Ilyen értelemben akkor kellene vissza ahhoz a kiinduló ponthoz, a sajtó és a szólásszabadság Magyarországon hogyan sérül, milyen szinteken, mik a tünetek, és mi van emögött mélységében. Megint az a helyzet, hogy találkozunk olyan egészen egyszerű, a szólásszabadság legelemibb részeit érintő esetekkel, Uh, amikor egy, egy Facebook komment, vagy akár egy megosztás, vagy akár csak egy like miatt uh, valaki elveszti az állását, illetve hát ezt valami mindannyian megtapasztaljuk, hogy uh, oda jönnek ismerősök, és vállomveregetnek, hogy tetszett, amit írtál, de hát le like azért nem merem. Hm. Uh, tehát ilyen, ilyen szinten, és hát nagyon gyakran persze a szabadságkorlátozás az, az azon is múlik, hogy akik uh, ebben a közösségben működnek, azok... Uh, Mennyire hagyják és mennyire mennek elébe még inkább ennek a szabadságkulázásnak. Sokszor egyébként sokkal jobban félünk, mint amennyire a rendszer indokolná, de láttunk rá példát, hogy tényleg a legelemibb közösségi médiás megnyilvánulás akár az állásunk elvesztéséhez vezethet. Összességében, ami a, ami a sajtó működését érinti, az egy sokkal kifinomultabb és sokkal kevésbé a, a nagyközönség számára látható átalakulás. Ott 2010 óta Folyamatosan a tulajdonosi viszonyok és a piaci erőforrásoknak az átcsoportosítása volt az, ami ahogy olyan egy olyan médiarendszerhez vezetett, amiben nagyon egyértelműen gazdaságilag is, közönség elérésben is egy olyan csoportja a médiának került nagyon erős pozícióba, vezető pozícióba, abszolút vezető pozícióba, bárki bármit mond, amely a jelenlegi kormánypártok lett nevezzük nevét, tehát a Fidesz érdekeit minden további nélkül, minden kritikus megközelítés nélkül kiszolgálja. És ez, ez a sajtószabadság alapvető elvének mond ellent, a sajtószabadság gondolata onnan származik, hogy az egyéne nem képes az államhatalmat teljes körülön kontrollálni, szüksége van egy olyan közvetítő intézményre, amely egyfelől ebben a hatalom ellenőrzésben nyújt neki segítséget, sokkal jobban érti, látja a rendszer működését, feltárja a hibáit, feltárja a visszaéléseit, és ez a média szintén a, arra is alkalmas, hogy felületet biztosít arra, hogy megbeszéljük, hogy hogyan lehetne jobban csinálni. És abban a pillanatban, hogy valaki eladja a lelkét, meg eladja a munkarejét újságíróként, illetve média munkásként, ahogy ezt ön tegnap mondta, egy párt szolgálatára, onnantól kezdve ő nem tölti be hmm. azt a funkciót, amiért az egész védelem, az egész sajtószabadság, mint eszme megszületett a felvilágmasatás korában. Tegnap elkezdtetek beszélni egy kicsit a kiegyensúlyozottságról, vagy valamilyen módon, mintha érintettétek volna Tóth Móni kolléganőmmel, és valahogy én ehhez kapcsolódnék, hogy, hogy ott általában a tájékoztatás kiegyensúlyozottsága volt valahogy napirenden. Én most már a, az egyes médiumoktól, hogy mennyire várjuk, vagy várhatjuk el, hogy, hogy kiegyensúlyozottak legyenek. Ezzel kapcsolatban neked mi a tapasztalatod, vagy mi a véleményed erről? Van egy ilyen ideális elvárás, ami azt mondja, hogy a tájékoztatás az az, ami, ami kiegyensúlyozott, és a különböző álláspontokat megjeleníti az egyes témákkal kapcsolatban. Nekem ezzel több problémám van. Az egyik az, hogy nem, nem mindig az a kérdés, hogy elfogulta- -e vagy kiegyensúlyozott-e a tájékoztatás, hanem azért a mai médiakörnyezetben, és nem is csak szigorúan a magyar médiakörnyezetre vetítve, az alapkérdés, hogy igaz-e. És hát erre van egy ilyen nagyon látványos és egyszerű, Példa, hogyha az valaki azt mondja, hogy esik az eső, valaki más azt mondja, hogy süt a nap, akkor ne írjuk le mind a kettőt, hanem menjünk és nézzük meg. Ez nem egyszerűen kiegyensúlyozottság, hanem, hanem túl azon, hogy próbáljunk mindenkinek hangot azért azért mégiscsak próbáljon az újságírás mint szakma törekedni arra, hogy a valóságot mutassa be. A másik problém pedig az, hogy egyébként ez nem csak az újságírókról szól, hanem arról is, hogy a közönség mit akar, és a magyar közönség, ha tetszik, ha nem, és ilyen szempontból persze nem ö, specifikusan csak a magyar közönségről van szó, de nálunk ez, ez mindig is erősen jellemző volt, ö, nem kifejezetten az objektív, semleges, középen álló tájékoztatást és médiát keresi, hanem alapvetően arra használja a médiát és a maga média fogyasztását, hogy megerősítse a, a saját ideig elképzeléseit, és, és minél inkább azt szereti viszont hallani, amiben egyébként már eleve hitt. És volt arra kísérlet a magyar média piacon, hogy mondjuk egy középen semleges ö, objektív tájékoztatással induljon lap, ö, és ez nem sikerült. Uh -huh. Mire gondolsz a... hát, hogyha beugrik többünknek? Az Axel Springernek volt egy vasárnap civilapja, napja, uh -huh. kifejezetten ezzel a, a szándékkal hozták létre, hogy, hogy se ide se oda, hanem objektív, semleges középen álló, és ez nem is működött nagyon sokáig, mert egyszerűen nem találta meg a maga közönségét, mindenki ahhoz volt szokva, hogy a Népszabadságban olvasott egy ilyen világképet, a nemzetben pedig egy olyan világképet. Hát azt akartam mondani, bár egy picit ennek a méregfogát ennek az állításnak kihúztat, hogy azért volt-e való, valódi saját lehetőségünk, hogy, hogy megtapasztaljuk, mert azért többnyire a média neveli, vagy, vagy alakítja ki a közvél azt a szükségletet, vagy azt a hiányérzetet, vagy azt a keresletet, amit, amit utána az egyes hallgatók, vagy a, vagy a hallgatók tömegei alakítanak. Tehát, hogy a médián is múlik az, hogy, a, hogy ez a kiegyensúlyozottságban ezt a szokást, ezt az izlést megvalósítja. De valóban az alapkérdés az az, hogy igazat mondunk-e vagy sem, vagy mond-e egy média vagy sem, és ö, amikor, ö, alap, mintha egy kicsit szembenéznénk azzal, hogy senki nem fog igazat mondani, tehát egy kicsit valaki jobbra ferdít, egy kicsit valaki balra, és akkor így, így jön ki az én értelmezésemben ez a kiegyensúlyozatlanság, hogy, hogy majdnem, majdnem szinte beletörődünk, hogy pontosan nem fogjuk senki elmondani, pedig hát az alapkérdés, ami a BBC-ben is, hogy igazat kellene mondani egy mondattal, legalább úgy térjek vissza arra, hogy, hogy mekkora a felelőssége a médiának, meg a közönségnek. Itt azért egy szereplőt ne felejtsünk el, ez pedig a politika. Uh -huh. És a politikai kommunikáció, az a rendszerváltás után az első pillanattól kezdve, és azt gondolom, hogy ennek nagyon mély történelmi hagyományai vannak, de ehhez azért nem értek, ez egy nagyon megosztott és megosztó politikai kommunikációként indult a, a magyar. Demokratikus párbeszéd, eh, ahol, ahol nem a konszenzuskeresés, hanem a másik fél gyengeségeinek, eh, negatívumainak a bemutatása volt a politikai kommunikációnak az egyik fő eh, motivuma. Tehát már, már az a típusú közbeszéd, ami a politika világából indul, függetlenül attól, hogy mit akar a közönség, és mit gondol magáról a média, egy ilyen fragmentált, megosztott társadalom és nyilvánosság irányába vitte el, azonnal a rendszerváltás pillanatától kezdve a nyilvánosságot, amiből aztán egyik szereplő sem tudott kilépni, a közönség nem tudott megfogalmazni olyan igényt, hogy ő már pedig nem szeretne állandóan valamilyen ideológia által, befolyásolt lenni. És a média sem volt elég határozott a tekintetben, hogy lépjenek a politikai kommunikációs csapdából. Hát túl nagy teret adunk a politikusoknak, túl, túlzottan ők határoznak meg sok mindent az életünkben, és ezt is nem tudom, hogy ez helyén való Ezt egy civil rádióból könnyen mondja az ember, hogy álljunk a sarkunkra, és hogy követeljünk meg másfajta megoldást. Máshonnan hadd kérdezem, hogy mondjuk az újságírói magatartást, mert a média egy kicsit komplikált, mert sok szereplőből áll, de az újságírói magatartás hogy lehetne egyfajta tartó vagy a vagy, szóval másfajta szerepet, mint hogy valamelyik oldalra biztos elvisznek. Hogy, hogy van-e ilyen a te általad ismert gyakorlatban, akár az országon kívül? Megint, megint egy picit megkerülöm a választ, és inkább az előző meg nem válaszolt kérdéssel válaszolok erre is. Én azért azt sem hiszem, hogy ö, le lehet egyszerűsíteni a magyar újságírást arra a kétoszthatóságra, hogy bal és jobb. Aha. Van egy nagyon erős, lojális média, amely kiszolgálja a Fidesz mindenkori politikai érdekeit, függetlenül attól, hogy ezek a politikai érdekek egy héten belül egymásnak is többször ellent mondanak, és van egy olyan része ma a nyilvánosságnak, ami már csak azért sem sorolható egyszerűen balnak vagy ballibnek, mert az a, az a politikai oldal, ami a Fideszel szemben áll, az szintén egy, egy nagyon megosztott és nagyon bizonytalan közmelú politikai oldal, tehát nem, nem egyszerűen arról van szó, hogy egy ideológiát követ, és pláne nem egy pártot. Tehát az Index, vagy a 444, eh, amit a ballit szoktunk így... Igen, ez egy egyszerűsítés már eleve a politikusok részéről, hogy akkor akik nem velük vannak, az az ellenzék mindenki. Igen, és, igen, igen, és nem nem ilyen egyszerű. Tehát uh -huh. ők, ők azt gondolom, hogy egy újságírói szakmát végeznek, egy tisztességes újságírást végeznek, nem szolgálnak ki eltelenül semmilyen politikai érdeket, Nyilvánvalóan van világnézetük, és a, a, az eseményeket ezen a világnézeten keresztül értékelik. De ez önmagában még nem jelent pártosságot, ez nem jelent rossz minőségű újságírást, és semmiképpen nem jelent propagandát. Tehát én nem értek egyet azzal, hogy a magyar újságírást egyszerűsítsük le arra, hogy vagy az egyik, vagy a másik oldalhoz húz, Ennél ez sokkal-sokkal árnyaltabb. És akkor még egy szempontot hatózzak be, és tényleg már mai beszélgetésünknek ez az utolsó egy, egysége, hogyha a közszolgálatiság valódi közszolgálatiságot jelentene, akkor ott valamilyen módon, tehát mivel lehetne ö, támpontokat adni, hogy mitől közszolgálati ez mondjuk az elfogultságok tekintetében? Hát én azt gondolom, hogy ez egy viszonylag egyszerű, és itt tényleg, hogyha az ember e, beszél idegen nyelvet, és néha rákattint bármelyik nyugat-európai közszolgálati csatornára, akkor egy más típusú, más minőségű párbeszédet lát. A közszolgálatiságnak a, a lényege az én megítélésem szerint az, hogy egy olyan tér, ahol tényleg pártállástól függetlenül az adott közösséget érintő valódi problémákról folyik valódi gondolkodás és párbeszéd nem pedig egy-egy nem pedig politikai irányzboralnak, vagy politikai oldalnak a, a propagálása, a túlhangsúlyozása, a mindenáron való győztesként bemutatása. A közszolgálat az attól közszolgálat, és azért hajlandó, vagy amíg hajlandó a köz, minden egyes tagja finanszírozni ennek a működését, mert, mert valóban alkalmasnak kellene lennie arra, hogy a közös ügyeinkről egy értelmes beszélet teremtsen meg, és igazából mindenki nézni akarná, Tehát mindenkit érdekelnek azok a valódi problémák és azokra adható válaszok, amik nem állnak meg a, a migránshozásnál, meg a stagoshozásnál, hanem amik tényleg érintik az embereket. akik most élőben hallgatnak minket, vagy nem élőben, azok is a neten hallgatnak minket, hiszen a CV rádiótól elvették a frekvenciáját. Ez még 2019. október 8-án történt, illetve 8-án kaptuk meg azt a határozatot, amely a jogsértő viselkedésünkre, sőt ismételt jogsértő viselkedésünkre tekintette, elvette a frekvenciát. Mi megkértük a mérték média elemző műhelyt, illetve azt, hogy segítsenek minket abban, hogy jogi úton érvényt szerezünk annak, hogy maga ez a médiatörvény, amely így rendelkezik, az gyakorlatilag alkotmány ellenes, és most egy alkotmánybírósági normakontrollt szeretnénk elérni. Mi történik velünk, és hol tart ez az ügy, mert tulajdonképpen mi most itt várunk? Én sem tudok mást mondani. Egyelőre mindannyian várunk. Én nem... Kaptam arról információt, hogy kitűzték volna a tárgyalást. Ugye most a folyamat az úgy néz ki, hogy meg kellett támadni a tanácsnak azt a határozatát, amiben úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg a civil rádió jogosultságát, és hát mindannyian abból indulunk ki, hogy a bíróság ennek a keresetnek nem fog helyt adni, és azt szeretnénk elérni, hogy ugyanakkor forduljon az alkotmánybírósághoz mert hogy az a szomorú, vagy furcsa, vagy felháborító helyzet, hogy a médiatörvény alapján azt a döntést, nem az a médiatács meghozott, azt jogszerűen meghozhatta, csak hogy olyan egészen jelentéktelen, és egészen a, a, a sajtószabadság működését nem befolyásoló jogsértések miatt nem hosszabbította meg a civil rádió jogosultságát, amik... Kifejezetten nincsenek összefüggésben a, a demokratikus sokszínű tájékoztatással. Ugyanakkor ettől a döntés az, az, az éppen a, a sokszínű értelmes párbeszéd irányával, el, irányával ellentétes hatást gyakorol. Abban bízunk, hogy a bíróság elfogadja azt az érvelést, hogy a civil rádió sokkal fontosabb annál, hogy néhány perces ö, zenei kvóta, vagy reklámidő, vagy akármilyen teljesen, nem fontos jogsértések miatt elvegyék így a és hajlandó ezt az alkotmánybírósághoz fordulni. Már csak azért is, mert a médiahatáságnak tulajdonképpen csak tájékoztatási kötelezettsége van, és valójában ezt a határozatot csak ilyen módon lehetett megtámadni. Mennyi ideje van egyébként a bíróságnak arra, hogy válaszoljon? Mert mi először azt gondoltuk, hogy 30 nap, aztán kiderült, hogy ez egészen biztosan nem így van, hiszen most már a harmadik hónapnál tartunk. Van-e valami olyan határidő, amit be kell tartania? Ét megint csak nem tudok jó híreket közölni. A bíróságnak sincsenek nagyon konkrét és szigorú és abban a pillanatban, hogyha... A sikert érünk el, ami ugye azt fogja jelenteni, hogy a dolog megy az alkotmánybírósághoz, mert a bíróság egyetért a beadványban foglaltakkal, és kér egy ilyen alkotmánybírósági kontrollt. De onnantól kezdve az idő tényező az teljesen kiszállíthatatlan, az alkotmánybíróság az akármeddig elhúzhatja az ügyet, és ezt sajnos meg is szokta tenni, tehát nem arról van szó, hogy beáltató időn belül döntés születik, ami... ami nem csak a civil rádiónak rossz, a civil rádió szempontjából is nagyon rossz, már tényleg nem az a, a cél sajnos, hogy, hogy ezt a frekvenciát visszaszerezzük, erre lehetőséget én nem nagyon látok, hanem ez a többiek szempontjából is rossz, akik, akik egy azóta egyébként még sokkal kevesebb garanciát tartalmazó jogi környezetben a következő években hasonló helyzetbe kerülhetnek. Az alkotmánybíróság szívességet tehetne a klubrádiónak és még néhány olyan szereplőnek, akik hasonló helyzet előtt állnak, hogyha kimondaná, hogy nem lehet teljesen önkényesen mindenféle szempontok meghatálása nélkül elvenni valakitől azt a lehetőséget, hogy, hogy folytassa a jogosultságnak a gyakorlását, folytassa a rádiózást. Ha az bíróság hogy nem érzi ezt kellően fontosnak, vagy éppen azt érzi fontosnak, hogy ezt az ügyet jegelje, akkor akár azt kell mondanom, hogy az évek is elhúzódhat. Mi is, amikor elindítottuk ezt a folyamatot, tisztában voltunk azzal, hogy tulajdonképpen nem saját magunkért tesszük, vagy nem csak saját magunkért, hanem azért, hogy ezt senkivel ne fordulhasson elő többet ebben az országban, és azért lenne fontos, hogy záros határidőn belül egyáltalán valamilyen eredmény szülessen. A másik, amit folyamatosan nézünk, hogy kiírja-e a médiahatóság erre a frekvenciára a pályázatot? Megteheti a törvény szerint, ameddig nincs valamilyen bírósági ítélet, például, hogy alkotmánybírósági norma arra küldi, vagy azt mondja a bíróság, hogy nem volt helyes a felvetésünk, akkor addig egyáltalán tehet valamit a médiahatóság a törvény szerint? Tehát akár holnap is kiírhatná, vagy meg kell várnia a döntést? Ilyen vita volt már a, a, a Class FM esetében, ott egy hasonló helyzet alakult ki, Uh, és a médezmény kiírta az Országos Kereskedelmi Rádiós pályázatot és azt annak idején a, a klasztetem akkori tulajdonosan megtámadta, mondván, hogy folyamatban vannak még olyan perek, amelyek uh, befolyásolhatják annak a frekvenciának a sorsát, és a bíróság ezt uh, elutasította. Ebben egyébként az állam szempontjából az a kockázat, ami a civil rádió esetében vagy a civil rádió számára egyáltalán nem jelent uh, semmiféle pozitív uh, hírt, de hogyha mégis utólag az derül ki a bírósági vagy alkotmánybírósági döntés eredményeként, hogy nem volt jogszerű a médiatanás döntése, akkor ebből egy nagyon komoly kártérítés származhat. Az egy újabb hosszú-hosszú éleken keresztül tartó folyamat. Ilyet is látunk most éppen a Próbrádió esetében, és ott e, most éppen a Próbrádió váratlanul megint e, nem, nem nyerő pozícióba került. Tehát a, azt kell mondanom, hogy a civil rádió bizonyos értelemben e, szélvaló vállalt be, aminek a nyertese minden bizonyal nem ő lesz, hanem, hanem esetleg egy olyan következő rádió, aki hasonló helyzetbe kezülhetne. És a médiatanács az kizárólag a saját e, jó indulatán, e, vagy sa, saját jó indulatára alapozva dönthet úgy, hogy, hogy megvádja ennek a pernek a kimenetelét. Vagy nehogy Isten egyébként, hogyha kiírja a pályázatot, akkor úgy írja ki, hogy ott a civil rádiónak legyen esélye, jó esélye nyerni. Semmi nem jelen pillanatban. Arra sem, hogy kiírja a frekvenciát, arra sem, hogy ezt a frekvenciát megint közösségi rádiózás céljára írja ki. Ez is egy egészen lehetetlen helyzet. A törvény szerint a médiatanács kötelezett volna már 2010-11-ben kialakítani egy olyan frekvenciált tervet, amelyből a... Piaci szereplők és a potenciális piaci szereplők láthatnánk, hogy mondjuk Budapesten, hány darab kereskedelmi és hány darab közösségi rádió szóljon, nagyjából hosszú középtávon, és ehhez képest ez a, ez a frekvencia a tervez ez máig nem készült el. Ilyen módon tehát nincs mibe kapaszkodni a jövőbeli pályázat sorsát, illetően sem. Hogyha azt vesszük, hogy. Jó, válhagyják, azt mondják, hogy jogos az igényünk, és alkotmánybírósági kontrollra küldik majd ezt a törvényt, akkor ugye látjuk, hogy majd megy az alkotmánybírósághoz. Mi történik akkor, hogyha azt mondják, hogy ó, hát ezt teljesen visszadobják nekünk, és azt mondják, hogy semmiféle alkotmánybíróság? Ezt az eset is benne van a pakliban. Uh -huh. Ezt, amikor elkezdtük az eljárást, akkor átbeszéltük, mindenfél tisztában volt ezzel, azt kell mondanom, hogy a koronatól kezdve ez az ügy lezárult, és a civil rádió azt a lehetőségét mindenképpen elvesztette, hogy pályázat nélkül újabb évre ezt a frekvenciát használja, és az összes következő rádióadó, amelyik hasonló helyzetbe kerül, egy teljesen bizonytalan jogi környezetben várhatja a sorsát. Angsorozom, hogy egyébként azóta a jogalkotó megváltoztatta a médiatörvénynek ezt a részét, és ma már teljes mértékben a média tanács önkényén múlik, nem a erre jobb szót, hogy egyáltalán úgy akar-e hosszabbítani e, jogosultságot, és hogy ennek mik a feltételei. Erről most már a törvény semmilyen kapaszkodót nem tartalmaz, ez teljes mértékben a média tanács döntése körében van utalva. Tehát egy még sokkal rosszabb helyzet áll elő. E, az alkotmánybíróság mondom, ezen is tudna javítani, meg tudná határozni, hogy, hogy azt ki tudnám mondani, hogy, hogy nem lehet olyan Feltételekhez kötni a frekvencia hosszabbításra, a jogos hosszabbítás lehetőségét, amely feltételek nem átláthatók, nem diszkriminációmentesek, és nem érdemben a sajtószabadság a sokszínű tájékoztatás szempontjai, szempontjait érintik. Ha az alkotmánybírósághoz ez nem jut el, akkor marad a teljesen bizonytalan jogi környezet. Strasbourg szóba jöhet? Strasbourg mindig szóba jöhet, Strasbourg, eh, hát, azt nem mondom, hogy még tovább tartom az alkotmánybíróság, tulajdonképpen ha, ha egy ügy eh, eljut abban a szakaszba Strasbourgban, hogy befogadja a bíróság, akkor onnantól kezdve azért egy két-három éve belül születik döntés, de én egyébként eh, klubrádióval gondolkodva eh, egy másik irányt vetettem fel, ez a civilrádió szempontjából kevésbé érdekes, mert ez a a mostani jogi környezetre vonatkozik. Eh, az, ami most a médiatörényben van, az tényleg a, a teljesen önkényes döntéshozatalnak a lehetőségét teremti meg, amit az Európai Uniónak a, a jogszabályai is tiltanak. Az Európai Unió egyékké nagyon kevés médiával foglalkozó jogszabályt eh, alkotott, és itt is egy közvetett úton tudunk eljutni a frekvenciák kérdésére, hogy a frekvencia az nem csak a média jogszempontjából, hanem a távközlés szempontjából hmm. is egy nagyon fontos közvagyon, és az Európai Uniónak van olyan szabályozása, ami azt mondja, hogy a frekvenciák elosztásánál egy átlátható, megkülönböztetésmentes, mentes, esélyelőségen alapuló, és objektív feltételek mentén zajló eljárásnak kell történnie. Ezt a magyar médiatörvény most nem, nem biztosítja, tehát az Európai Unió bírósága, ami nem Strasbourg, hanem Luxemburg, az, az számomra egy biztható bújtnak tűnik. Még egyszer mondom, hogy ez az viszont már a civil rádió Sorsában sokat tud változtatni, ez, ez inkább a következő hasonló helyzetbe kerülő rádiókat tudja egy kicsit reményen eltölteni. Maradt az elmúlt a hét előző napjaiból olyan fajta téma, amit nem zárt esetleg le, vagy esetleg záró mondatot mondana, vagy esetleg azt mondaná, hogy így lenne inkább jobb, nem úgy, ahogy múltkor mondtam. Szóval van-e hm? Remélem, hogy olyan tévedésem nem volt, amit mindenképpen korrigálni kell. Bármelyik témában, akár meddig tudnánk beszélgetni, úgyhogy hogy. Szerintem nyugodtan a hátralévő témákat. Jó, jó, és csak azért hoztam, mert egyébként az élet ugye, dinamikus, minden nap jönnek új és új információk, és az ember négyen reflektálni szokott, vagy lehet, és azért is mondtam ezt sok más mellett. Oké, okay, mint tulajdonképpen, ahogy megbeszéltük, én szeretnék egy olyan témát idehozni, ami szerintem eléggé napirenden szerepel, és ma a beszéltünk már más módon is, a Nemzeti alaptanterv. Nem is tudom, hogy most éppen új vagy, vagy módosított változatára, mert néha néha úgy lehet értelmezni. Ennek volt egy, egy nagyon bátor döntése, mert ugye csökkentenék a diákoknak az számát és ezért azt hozták nagyon bátor, hogy a média ismereteket meg kéne szüntetni. Mit gondol erről? Ugye végül nem ez történt, és ez egy hát lass, majdnem két éves folyamat volt, amíg ebből az új alaptantez tervezetből Ugye múlt héten végül valami született, amiről hát senki nem tudja, hogy ez most új, vagy a réginek egy Igen. leporolt verziója, vagy éppen porral megszórt verziója. De a végén az történt, hogy nagyon kicsi óra számban, 12. évfolyamon megmaradt egy kötelezően választható tárgyként a médiaóra, ami azt jelenti, hogy az iskolák választhatnak, hogy vagy médiát tanítanak ebben az évfolyamban, vagy pedig színház és drámaórát tartanak. Hát azért ez nagyon bizarr, Ez nagyon vicces, mert azért mind a kettőre szükség van, tehát az egyiket a másik mellett ez olyan, mint az egészségügy vagy a magyar sport, szóval magasában. Hát mi mindig a sportot választjuk. Igen, tudom. És annak is a rossz végét, persze. tehát Azt gondolom, hogy bőven elférne mind a kettő. Erről És És azért itt mégiscsak magam felé kell, hogy húzzon a szívem tehát azt gondolom, hogy ma egy felnövekvő generáció nem kerülhet ki úgy a közoktatásból, hogy nem hallott arról, hogy a médiarendszer hogyan működik, nem hallott olyan világszerte aktuális problémákról, mint az álhírek terjedése, a magánéletvédelme, azokkal a rizikókkal nem találkozik, amelyek a, a mobiltelefon használathoz kötődnek. Tehát ez, ez egy tehát nem, nem jó alternatíva, persze. Tehát nem, nem arról van szó, hogy ez fontosabb lenne a, a dráma és a színházokatásnál, arról van szó, hogy enélkül ma nem teljes az ember fejében a, hát én, a tudáskészlet. Én üdvözöm a döntéshozokat, de az a helyzet, hogy bárkitől megkérdeznem, hogy hogyan tájékozódik ma Magyarországon a médiumok között, tulajdonképpen azt hiszem, nagyon sok stratégia van, és megmondom őszintén, azért a eredményessége nagyon sokszor nagyon megkérdőjelezhető, mert nagyon-nagyon sok irányban szalad ez a maja média rendszer, és hát most akkor nem is mondtam a súlyokat, meg az arányokat, így van. Tehát ebben okosnak kell lenni, és jól kell tudni benne ezt a gyerekeknek meg kéne tanulniuk, nem? Igen, és azt kell mondanom, hogy ön és én, a, mi nem annyira fiatal fejünkkel gondolkodunk és beszélgetünk. Tehát a, a, az a generáció, aki most jár közoktatásba, hát azt kell mondanom, hogy tényleg egyre kevésbé fog eltöprengeni azon, hogy... Magyar Narancs, vagy Magyar Hang, vagy Demokrata. Ilyen. Egyszerűen ezek lekerülnek a térképükről. Tulajdonképpen a médiaosztás egyik uh, alapvető feladata az benne, hogy elmagyarázza, hogy az újságírás az miért és mennyivel több, mint az, amikor bárki kiteheti a Facebookon a saját posztját, vagy az Instagramon a legjobb fotóit. Ez sosem lesz újságírás, az újságírás egy komoly szakma, ami ha jól végzik, akkor nagyon komoly társadalmi hasznokkal jár. Tehát ez a mai generáció számára már egyáltalán nem evidens. ilyen messzről indulunk. Hát ezért, ezért tartom igazán veszélyes történetek, és azért is örültem, hogy ne elkezdtem erről beszélgetni, mert a média ismeret az tulajdonképpen a, egy igazi társadalmi szerepválláshoz az elemi dolog. Tehát azért az embereket közelről érintő dolgok között igenis el kell tudni tájékozódni, és ez valószínűleg ilyen, ilyen, ilyen a bulvár felfogással, ami ebben a pillanatban megjelent ennek a címén, ez meglehetősen nehezkes, hogy fogalmazom simán ezt a dolgot. Mm -hmm. én, én azt gondolom, hogy ráadásul, tehát ezek a 18 évesek, akik ma érettségiznek, mm -hmm. és azért tegyük hozzá, hogy ez nem, nem csak 2010 óta probléma, hanem ez ezért az egy általános jelenség a magyar közoktatásban, sőt a mm -hmm. teljes magyaroklási rendszerben, hogy például valószínűleg nem olvasnak oknyomozó cikket, tehát olvasnak ugye mm -hmm. az adott politikai ízléstől függően Mindegy, tehát irodalmi szövegeket, meg mindenféle tartalmakat, de például az újságírás területén nem igazodnak el, és nem, ez nem műfai ismeret, hanem egyszerűen az a nyelvezet, az a gondolkodásmód, az a típusú munka, ami egy oknyomozó riportban megjelenik, vagy ahogy össze kell állítani egy, egy rövid írt, vagy egy riportot, és egyébként hát azért nagyon sokan a maguk területén, a maguk munkája során fognak találkozni interjúkkal, ez, ez a típusú tudás, ez gyakorlatilag mindig kiállítja. Sőt, ha ráteszünk egy kicsit a lapátra ma azért a hallgatók, meg nézők, meg, meg internet használók maguk is csinálnak híreket. Tehát az az igazság, hogy tulajdonképpen, miközben nincs médiaismeret, mindenki valahogy és nem csak a Tiktokokra gondolok, meg mindenfajta ilyen Igen. Meg meglehetősen könnyednek felfogható, megközelítésekre. Mindenki média termelő, tehát meglehetősen interaktíve vált most már szerintem a, a, a kommunikációs ebben elképesztően fontos lenne, hogy ha kulturáltabban lehetnénk egymással, és ez nem csak a személyiségek védelméről szól, hanem talán a, a vélemények tisztaságáról szól, meg a megalapazottságokról a, meg szól. Mengeteg szót szó, sorolhatni kemellé, mennyire felszínesnek találom így ezt az egész mostani helyzetet? Hm? Akkor itt azért azt is tegyük hozzá, hogy az, hogy egyébként milyen hangnemben jelenünk meg a Facebookon, vagy az internet bármely felületén, ez nyilván nem csak a médiaoktatáson múlik, a médiaoktatáson az múlik, hogy szembesíthet minket azzal, hogy ennek következménye van ennek. Ezért felelősséggel tartozunk nem csak jogi értelemben, hanem a saját közösségünk, a leendő munkaadóink és a, a barátaink felé is tartozunk felelősséggel. Itt. És nem, nem, csak, nem csak másokkal szemben kell elvásokat támasztanunk hanem bármit, ha kiírunk a Facebookra, akkor számoljunk azzal, hogy az másokban valamiféle hatást kelt. Hát ez az egyik, amit, amit mindenképpen tudatosítani kell a, a, a fiatal generációkban is, nem mint hogyha egyébként az én korosztályom vagy az idősebb korosztály ezzel uh -huh. mindig tisztában lenne. De hát itt a hiányoságok vannak. Hát, és tulajdonképpen lesznek is addig, ha így hagyjuk, de mindenképpen azt gondolom, hogy legalábbis mi szeretnénk a civil rádióban sokszor és sokféle módon visszahozni azt a médiával a találkozástörténetét, és örültünk, hogy például meghívtuk önt ezen a héten erről a, a világról egy kicsit többet beszélni. Nem tudom, hogy érezte magát velünk. Én abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy már harmadszor lehettem önöknél a hét ember, ezt gondolom, hogy ez egy a civil Rádió történetében is kivételesnek tekinthető rekord, úgyhogy ez igazán nagy büszkeséggel tölt el. És hát tegnap arról beszélgettünk, hogy a civil Rádió mi történt, és miért csak online szólt. Még sokkal jobb érzés lenne az, hogyha udatesti frekvencián hallgathatnák a hallgatók. De persze ez nem a rádióról, sem valamit, hanem arról a közegről, amiben ezek a beszélgetések zajlanak. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm. Mindenkit nagyon szépen köszönjük, hogy jelen volt, és hát hallgassa tovább is a Civil Rádiót. meg természetesen úgy működünk online, a frekvencián is működnénk. Meglehetősen következetesen is szeretnénk színvonalosan a jövőben, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Sok sikert! Köszönöm szépen, visszajövök! Viszont.